الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحين اعترز بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علتنا ولو صلما فالواحد فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات فلا يستدعي علة مشتركة ولو صلما فالعدمي يسلح علة للعدمية ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شيء عينه غرض بشرح رحمه الله عليه تاليك ده شرحنا اغا مختصر دو غرض دي اول غرض اغا نقل دي سلو روي اشكالات اولاغنا جواب ده دویم په یو جواب بندې درت ذکر کړی ده حاصل دا سی دی دی دی دا چې مخکې مګوتاسې ووزحت وکړه چې صحت روه دد د پااره علتته هغه وجود راغلی ده وجود په تمام م معه بندېغا په باری تعاللا کې موجود ده نو کله چې موجود موجودسه نو په دې بندې به معلوله حکم مورته وي معلومه سوات چې روت بم دبارې دپاره سابتوي په دی خبره بندې سایل راغې سلور سور اشکالی وکړله اول اشکالې داې ک کړړ دا چې صاحه صحته صحتو رویته تاویللی چې دی دپاره علت په کار ده نو صحتو روه صحت په معنادي امکان ده امکان مکان خو تاسو ویلې او چې هغه عبارت د عدم او ضرورت الفعلیت ولعدم نه څه دی چې د فرا فعالیت او عدم هغه نوې ضروری نو چې کله د عبارت ولعدم او ضرورت الوجود او یا عدم او ضرورت الفعلیت ولعدم نوسی کله دا بارهتو د اعدمو ضرورت ووج دیولفیالیت نه نو حاصل دا و چې په دی کې هغهاعدم راغلی وو مفوم دی د آدممی وو نو آدمی کې قانون دا دا چې آدمې علت نه غواړي دومه خبره دا, دا نو د دی د پاهله سره عاعلت په کار نه ده نو ته څنګه دا خبره کوې چې د دی د پاره اعلت وجود راغلی ده دویم اشکال دا دا چې صاحبه که بیا در سره تسلیم کم. چې ورزا دا علت غواړي نوځ ما چې صحتوروته دا واحد د نو او واحد نوعی نووعي ا هغه د پاره مختلف يلرات للیسی لکه مسله حرارت حراارتته ګرمیشه دا یو اغ واحدې نووع ده نو د دی د پاه مختلف علت نرات لی لکه یو عیلت د دی د فارادارات للیسي چې اغه د حرارت په ناروي دویم عیلت د دې حرارت د فارادارات للیسي چې اغه د بشمسوي او دریمه دا چې اغه د حرکتوي نو د دې ګرمیدلو د فارا د دې میدلو د فارا مختلف عیلتو نراغله حصر د دې اغه په یو عیلت کې نو دا رنگه مګیاو چې د غا رویت چې اغه کلا واحد واحد ده نوعی ده ده ده پاره ده مختلف علتو نوی. یو علت ده ده ده رویت وجود را غلیوی. بل د ده د ده جسمیت را غلیوی. بل د ده د ده مکانیت را غلیوی الاغیر زالکا. نو تس حسر پدیوکی کوی فلا نو سلمو زالکا. ده حسر ده سینا ده ده مگنو منو. دریم دادا سی کلا سیحت رویت ده ده او امر آدمی سابیت سو. نو امر اغه وجودی نسی کېدلای دی امر یا د مې د فاره عیلت راځي اغه بم امر یا د مې راځي نو د امر یا د مې د فاره عیلت اغه وجودی نسی راتللی نو وجود د خو یو امر وجودی دا نو دا څنګه ته عیلت ګرځوي او علا ولدين د دادا سره مشکل دادا څخه دا درسره ومنم چې ورځه د دې د فاره عیلت وجود راغلې ده ممکنات کوم چې رویت را زیاده د وجود دی و جنه ده او واجب سبحان هو کوم چې د غویت را غلیدا اغا د وجود دی و جنه ده علت دی ټولو د وجود را غلیدا خو بیا ځنه منما چې د غو وجود علت مشترکه ده ولې و دی و جنات په وجود کې قانون ده چې وجود د شی د شی سره عین وي نو چې کلا وجود د شی د سره عین څه نو د غو وجود د باري اغا د زاد دي باري تعالی سره عین او ج د ممکنه اغا د د ممکن سره اوینسه نو چ کله اوية راغې نو ز ممکنه ا هغه خو غیر وله ز د bari تا نه ز د bari تالا دا غیر وله ز د ممکن نه نو چه غیریت راغې چې کلا دی وجود ور سراعینیتو. نو دا وجود د دی وجود نغیر و گرزیده. د وجودم غیریت راغې نو بیا وجود دا عیلت مشترکه کلا و گرزیده. نو تا دا چه دا و چې دا عیلت مشترکه دا دا خبره هم باتیلا. مخ که ما تین رحمت و لاله و تقریر و بیان ذکر کرده و پا اغا بنده ما تریز راغی سلوری شکاله مسکيت اقريراو بیان پرون تاسر د کړيو اغه داو چې صحت الرويت دي دي لپاره عائله سره غليدا دي دي دي لپاره صحت الرويت دي دي وجود راغلي دا او دغه وجود اغه مشترک دا په مابين دي ممکن او دی واجب کې بلکې په واجب تعالی کې موجود ده الا اتم او وجه وجهنا نو چې کلا د دي وجود دی وجنا ممکن اپلي دل کېږي معلومه سوالات دي دي د وجود بو واجب تعالی سبحانه هو دی زرویت ممکن نی نو اوس خبره داسوا په دې سایل راغې څلورش کاله وکړله اول اوله داده اوله داده تا ته رویت ذکر کړل دانو سیحت په مانا دی امکان دا د امکان تا پرم معنا راته ذکر کړې واسه امکان عبارت ده امکان هغه عبارت ده نه اغا لعدم و ضرورت الوجود ولعدم نه نو چکه لا عبارت و ضرورت الوجود ول عدم نانو هغه امر ادمی ده نو امر ادمی کی قانون داس دا لا استدعاء علتنا او علت ترازی د موجود د فار رازی نو صحت الرویت د خو ادمی ده ادمی خو علت غاډنه دویمه ده ک درسره امنه ما چې ور زده د علت غاډی نو زیمه ما چې صحت الرویت د خو واحد بنوعده او واحد نوعده دي فار د ر علت نریات للیسی نثر څنګه دا خبره کې چې د دې علت هغه منحصر د فی فردین واحد سي وجود ده صرف یو علت د دې لپاره راځي او د دې لپاره مثال ني وي د یای چې ول نه له حرارت دا واحد العراق الداد د دې لپاره هغه مختلف علتونه راتللی سي یو علت د دې لپاره ورده دویم علت د دې لپاره مرده دریم علت د دې لپاره حرکت ده نو دا چه کلا دغا سیحتو رویت واحد نوعی ده. نو دده د پار د مختلف علتو نوی. یو علت دی دی د دی وجود را گلی بل د دی د دی جسمیت را گلی بل د دی دی دی پار آغا آن. ای مکانیت را گلی نو تا چه حصر دی د علت په واحد کې کوي فلا نو سلی مو زالی که. دا خبر دی مسینا ده. دریم ایشکال ده ده. چه کلا دغا سیحتو رویت نو امر عدمی د فارا چې عیلت راځي نو دی غدې فاربو عیلت خامخه عدمی وي نو چې کله عیلت عدمی سو او وجود دا خو عبارت د امر موجودنه نو دا عیلت لپاره دی صحت او رویت نسی کېدلې او څلرم اشکال داره چې کبي دا ټول خبرو نثیر دا دا, دا اومانه چې وجود دا عیلت لپاره رویت دا نو زیا ما چې دغه وجود عیلت مشترکه اما به د ممکناتو دی واجب کې نه دسي ولې وي دی وجنه چې وجود کې خانونداداتي ان وجود شي عینو هو. وجود هر شي سره هغه عینوي نو کله چې وجود د باري سره عینس نو ذات د باری تعالی هغه د ذات ممکن نه غیر ده کنه نو چې کله وجود د باري هغه د ذات د باري سره وجود د ممکن هغه د ذات ممکن سره غیر څه نو زاد ممکن خو مغایر د عن زاد الوجوده فکزا وجود الممکنه یو غایرو عن وجوده واجب سبحانه و تعاله نو دارنگه داغ وجود بوم بیغنا مغایروی نو چه کل یوری مغایرت راغی نو بیا ایلت مشترکه جولی دلیسی نا نو دا ایلت مشترکه ندا فای اشتراکه و ممنوعه نا نو دده اشتراکه دا هم باطل دا تاسی پتسلور و سوالو پویسوی زهن کم کن است؟ که بیا مر را مات کوم و ک نو راغله دی نه جواب وکم حاصل د جواب دا ده چې صاحبه اول اشکال تعدادې کر کړی وو چې صحته دا په دی امکان آدمی ده آدم علت نهواړي دریم اشکال ددارته کړی وو چې امر آدمی د پاه عیلت امر آدمی را ځ د امرې دا دویم اشکال په مابین ک پریک دی دریم اشکال د داره بندې ک کړ وو چې مر آدمی د دې لپاره علت هغه امر عادمي نو د راغې د دیني دی جواب وک چې صاحب دا اشکال به د الت صحیح وو تر ته مراد له علتنا هغه علت حقيقه وي چې هغه وجود ورکون کوي یو شی لره خو لیکندل ته مراد ماله علتنا علت قابله ده علت قابله عبارت ده لدینه چې یو شی قابل لپار دی قبل ولود یو شی وګرځي نو مانداوي چدغا علت چې دی رویت دی فار را دینه د عیلت به موشوف وي او دغه رویت به دیغه دی فاره صفت وي او دویمه دادہ چې دغا علت به منظم الیه وي او دغه رویت به یغته ته منظم وي او دریمه معنا دی قابلی الی الداده چې هغه به متعلق وي او دغه رویت به دیغه دی متعلقات نو وي د به دیغه سره متعلق وي په صيغه الفاعل تاسو خبره پیګی مراد دې مال عیلت نه عیلت حقیقین ده چې دې موجد لپاره دې هغه معلول وي. او دې خالق لپاره دې هغه معلول وی بلکې مراد دې عیلت نه میسر ده مراد له عیلت نه میسر ده صاحبانو عیلت قابلی دي عیلت قابلی دې فارم ادری تعبیر وکړه چې او دغ رویت دیگه دیگه دیگه او یاد ویم داده چه اغا موصوب او دی دیگه دیگه دیگه دیگه او یاد دریم مداره چې اغا سر آگلیوی متعلقه او دغ رویت دیگه سره متعلق په پا دغ وارو تقدیراتو بنده عیلت قابلی کی ضروری خبر داده ان یکون وجودی انا چه داب وجودی شیر آگلیوی ولی کچرت عیلت قابلی آغا تا امر آدمی و گرزو نو بیا به لازم چې انظ معام د موج معدوم ته ځکه انظمام یو شی لره دا فره دي وجود د منظمونې له د که نه نو دلته به منظمون لی نووي او انظمام د یو شي به وکې یوه است حاله دو مدادات چې دغه علت اصلوي او دغه معون د غه د پاار فرهوي نو اوس ک چېرتهدي معدوم و ګځوي نو بیا دغه ایلت اصل معوم و او دغه معلوون د د فره او موجود وګرزید نو بیا خو لازم څه اګد مزیت د فرای په اصل باندې وځاله یا جوزه او دریمه استحاله داره چې کله د دې لپاره صفاتو نو لازم قیام د موجود له سره او سره مې استحاله داره چې د غیلت مقویم لپاره دی دغه صفات نو بیا خو لازم څه تقويم الوجود بتقويم الموجود بالمعدومه تقويم او تحسل دی امری وجودی په معدوم سره اغی او دا هم باطل او بلا دا دا عیلت قابلی دا حامل حاملوی لفارد دی صفت نو لازم سه حاملیت دی حاملیت حاملیت دی اغا امری معدوم لفارد موجود حاملیت دی معدوم لفارد موجود حاملیت دی شیطی یو شی دی قبل نو اغا فرع دی دا ان یکونه موجودنه نو لازم سه حاملیت دی اغا معدل لپاره دی موجوده دا هم باطله او بل د اده چې کلاغه موشب دایي صفات نو دا قائم دی غسر سکنه نو لازم سه قیام دی موجود لمدوم سره دا ټول استهالات باطله نو ثابت شو لا چې دا بخامه موجوده وین نو دا خبره چې د آدمی د عیلت نه غواړي دا هم باطله شو او دا خبره چې د آدمی د عیلت به ادمي دا هم نص ولاې کوې جواب څنګه وکړم مګاو تاسو ویلې چې یو سوال داو چې دا آدمی دا عیلت نه غواړي دویم دریم سوال داو چې ادمي د لپاره د سیدت عیلت ادمي وګرځي که وجودي شي وي ټیک د عیلت به وجودي وي او چې ادمي شي راغلي وي دیګره لپاره په ادمي عیلت کېدل شي د دېنه مګا جواب سوکه چې دا اشکال به د الټو اړدو ک موراد د عیلت نه شوی ها عیلته او عیلته موجيده وي ولیکن مرادی اې له ته قابلی اېلته او خلو او د اېلته قابلیت لپاره مګو تاسوتابېرو کړ دره نو په دا غدرو والو تقدیرونو بندي لازم ده دا ان یکونه وجودی نه چې د قابلی قابلیت وجودی وي ولیک د عدمی وګرزه نو بیا لازميږي ان زمام د موجود معدوم لره لازميږي مزیت د فرای په اصل بندي لازميږي کوند معدوم محصله او مقویم لپاره د موجوده او لازمیږي حاملیت د معدوم لپاره دی موجوده لازمیږي اه قیام دی موجود له معدوم سره دا تعریف په اعتبار د ټول شخنو سره باطل ده دا ټول محال دي کېدل نشي نو چې نشي کېدل نو معلومه ده چې دا به وجودی وي نو چې وجودی ده نو اول اشغال د نوې نشه صدا آدمی د اړت نه آدمی آدمی چیرته دا خو وجودی ده دویم اشغال د ورید چې صاحب دا امر آدمی ده نو فیاسیحو اینکونا عیلتو هو عدمیتا نو زیام چه عدمی خود نه ده وجودی ده نو چه وجودی و گرده ده ده وجودی ده فار عیلت عدمی که دلیسی وست خوب و پویسوی او کتای چې دریم اشکال وارد ده چه ده واحدی نروعی ده نو ده ده فار ده مختلف عیلت را گلیوی کل حراره نو ده دی را گلی ده نیم جوابو که یو جواب خود چه خارجی کرده ده خارجی جواب چه ده چه ټیک د راز مننم چې واحد به نوعده خو لیکم دا منحصر په فردین ده نو څکل مرخص په فردین څه نو د دې لپاره به یو اېلټرایډر بنو چې راتللی لہذا مازه که حاصل وکړي اېل د دې وجوده هغه امکانیت او جسمیتو هغه عرضیت او الهي رضالکن ورمرنه درلغلی خو پیدا نه دا مرجو جواب ده وجود مرجویت ده دا چې رویب د منحصر په فردین نه ده ځکه رویب د لپاره ډیر د تارو یا د درو یا د درو یا د مارو یا مختلف رویتونه دي نو د یو جنه حسرغه په پرد واحد کې نهسته نو اصلي جوابدارا چې علامه تفتازاني رحمت الله علیه نه خلکړی نه اغه یي چې موږ یو چې عیلت مشترکه او عیلت یو راغلې ده اغه منحصر ده په وجود کې په دې خبره باندې یو مخ دلیل موجود ده دلیل د دې خبرې څه ده وی دلیل د دې خبرې دا ده څکله مګدل لري نه یو شی به وي نو یو اثر وي نو یو علامه وي نو مګا هغه نو مګا چې یو چې دلته یو وجود یې ما راغلی دا نو دغه هویت ما لپاره بیا کله مګا تفصیل کولای شو او کله نشو کولای نو دغه هویت ما د لپاره چې مګا کول دا وک چې ما ولیدل نه نو دغه لیدلو د لپاره هغه عیلت سو وجود دا بل شي نه په حقیقتو تفصیل د دې بندته قادر دی چې دا جسم ده عارض ده او بیا په اژتام کې کوم جسم دا په عارض کې کوم عارض ناغه تکول شي نه نو چې ته تفصیل نو څه کولای او د هر یو د پاره د امثاق جوړیږي خو معلومه ده چې هر شي د فار اه د هر شي د لیدل او د فار ايله څه ده وجوده دې خبره فوځه ځان تمره ده او کته دا خبره کې سلرم اشکال را بنده که سلرم وجود دی هر د دی سره سر وي نو زاد دی باری خود ممکن نه غیر ده کنه نو وجود دی باری دام دیوه وجود دی ممکن نغیر ده نو بیا دا عیلت مشترکه نسی که دلی زین سی که دلی سی زکا دی وجود دی پارسو صورت دي دعا یو مطلقی وجود ده یو وجود شخصي ده یو مطلق وجود ده اا صاحبانو یو وجودی شخصیده مطلقی وجود اغه د ممکنو دی باري شریک ده دا, دا عیلت لپاره دی رؤيته او یو وجودی شخصیده وجودی شخصي دی وجود هر شي د شي سره عينوي نو ما چې عیلت ګرځولې ده اغه یو شي ده ما چې مشترک ګرځولې ده اغه یو شي ده او کوم چې د ذات سره عينوي اغه بل شي د پتا باندې خلل راغلي ده نو له همدې شکل وريده دایراوی په دې سوال وکړه نو دایایته صاحب لاکه څنګه چې دغه مطلق وجود د عیلت کې درې سین نو دا رنګه جایزه ده چې متعلق دی رویت دی پاره جسمیت او اغات هوابې او جسمیت وی لکه مثلا عارض نو جسمیت دا د عیلت وی او یا عارضیت دا د عیلت وی ولکن تااسې بلدی جواب و کوي چې د دو فيه نظرون سره دغه اشکال ذکه صیه چې دا لتتون که نه جوړې د چې دغه جسمیت یا ارزییته دا خو حقیت ممکن ده وله رو لت نه د شي علت نه د شي دپاره داخوا حقیت دی ممکن ده نو دا بهلت علتدي دغه رویت ممکن دپاره نه جوړږي نو اصلې خبرهغ زله سابت ته سوه چېلت مشته کا د رویت دپاره هغه د ممکناتو د وااجب څګ دلا ده او وجود فاتم معنا سره واجب سبحانه او موجود ده کنه نو چې ممکن د دې وجود د وجن لیدل کیږي نو لیدل د بار تعالی وبیا جایز نه وي ولینا نو جواز د روایت د بار تعالی هغه ثابت څو تاسوقدر څه پوه شولې کبه ارماتک وحينا ترزاك لاتشكال راغلي او په تقرير مذكور باندې به ان چې صحة... صحت په معنا د امکان سره عدم راغلي دا نو سره غوي څه پېکده پېکده دا به نه فلا تستدعيا عله عله غارنا عله عيلت تو شو غاري ولو سلم كبادر سره ومنه ما نو دا واحد نو اذا قد يعلل بالمختلفات نديغدي فرائله تنادرشان رات لليس لك, لك حرارته جاءغدي فرائله شمسن كدليس نارم كدليس حركتم كدليس نو حصر فعلت واحد كين نمنو 2 ف فلا يستدعي علة مشتركة ندى علة مشتركة علة واحد النغوادي ولو سلمك بادام در سره ومنو ندى امر عدمي دا يصلح علة للعدمي نو امر عدمي اغا صالح دله پاره د دې چا عله او ګرځینو امر وجودي ولې عله جوړي دان منو كبيا دام در سره ومنو دا در سره ومنو فلانو سلمون نو بيام گنه تسليم او اشتراك الوجود چي دا وجود عله مشتركه دا دان منو ذکه وجود هر شي دي هر شي سرچوي صاحب نه ايني نو چې اينه زاد دي بار دي غیر ده مفکزه وجود الواجب غير الوجود الممكنه معلته مشتركه لكم راغي په سوال خو پوي شوي او جي بالا دین جواب راغله ده به ان المراد بالا علت چې مراد علتنا متعل متعلق الرويت اغه متعلق دي رويت ده چې دا رويت ديغه سره متعلق دي او دویم ولقابل لها قابل دي دریوېد ده چې ديریوېد لپاره دي قبلونکې هغه موشوف وي اه. او د دې دي, دي غری لپاره صفات وي اغا د دې لپاره منظمون لې هي وي دلېګه سره منظم وي او جواب څنګه وکاي چې مراد ما د ایلت عائله نه عائله حقیقينه نه بلکې مراد ما له عائله نه عائلت کومه له دقابلي او دقابلي لپاره ما شو تعبیر در کړ درې یا اغه موشوف دی صفته یاغه متعلق دی متعلق او یا اغه منظومنی له هی دی منظوم په دې دروي وړو صورتو کې ضروري خبره دار ان یکونه وجودی نه ولیک وجودی نه کې نو بیا اګه استهالات لازمي کېږي استهالات خو ویسوی کې لازمي کې مزي د په اصله لازمي کې ان نظام دی ها وجودی امر ادمی ته لازمي کې اغه کووند معدوم مقویم لپاره دی موجوده لازمیږي قيام د موجود له معدوم سره لازمیږي حامليت د معدوم لپاره موجود ديره استحالې شو ولا خفاءات ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا خفاء ند موجوده په لزوم دي کېدل د دې عیلت کې چې دغه همغه امر وجودي وي سن ملای جوز بيان درو اي خصوصيه الجسم چې خصوصيه د جسم يا د ارزغه دي عیلته ګرځي لئن اولما نرى شبها نذاك اول کې چې کلمه گوینو يو اثر مباد لن لرنا انما ندرك منه مغته معلوميږي دغه نه يو هيته ما يو خصوصي حقيق حقيقه دي حقيقه ننا چې پهې وجود وجودراغللی دادونونه خصوصیتتن جو حریت نه نه هغه تفیل د جو حریت او د ارزییت د انسانیتته د فررسیت نح ذلكکه یاد د سااللو رستلو لیدلو د دینا پرویتې واحد سره متعلکو متعلقتون بهیت نهغا متاللی یو حقیقت سره چې کلهديغ حقیقت به تفسل مګ قااد و چې پهدي کې جو حیت اررضیت دا او قدله نقدرو او کله نو ی قاادره نو متالق درو هغه کدل دی و شيدي له او ما ددي ه یو هو راغلی هوول معې او دا ق سو ده په وجود سره نو دغه هوت چې مکتهثابتې د هغه د سووج نه چې وجود سره دی دپاره بیا کار دم د تفصیل کوي شو نو دا چې د هر شي د پااره جوړې ده خو مارو م چې دالتې مشترک په ماباند د جسم په ماباند د ز او د دور شيیانو کو د وجود پویتې مشت که نه وجود ز وور او دغه علت دی ټول شایانو هغه منحصرن په دې یو عیلت کې وجود ده کته اېچدا اشتراک نه دراغلې نو وا اشتراک او شرکت دې دې شرکت دې دې وجوده په مابين دې ټولو شایانو کې دا ضروری ده خدلته یو خې در سره ولګوي وا اشتراک الوجود المطلقه ضروریونه اشتراک به مطلق وجود دا ضروری ده کته اېچ اگه وجود شیل شیست را این یزگی هم خدای ولی اگه وجود شخصی ده اوس به جواب چې قید و لگوی کنه خبر او بردی راسان اسید و اشتراک و اشتراک د وجود مطلق او پیدلک؟ مطلق وجود واخله اخلی نو ضروری یا دا دابده ده دا وفيه نظرنا فدیکې اشکال راغلي د جواز یانې کوله او جدي جواز د دې متعلق دی روایت متعلق دی روایت علت دی رویت د فارا جسمیته او یا توابع د جسمیته چې هغه دی من غیر اعتبار خصوصیتنا هغه د منحصر په وجود کې نه وی مګی ځای نه سی کېدل منحصر په وجود کې دي ځکه هغه حقیقت دی ممکن ده حقیقت دی ممکن علت لپاره دی روایت دی ممکن نه سي جوړېدل او تقریر دویم دی